är välkommen till ett nytt program från nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Jag önskar dig Shalom och jag befinner mig just nu nere i Israel så det här blir ju lite av en direktsändning kan vi säga. Jag har varit här nere några veckor och ska vara ytterligare ett antal veckor här nere. Eh olika grupper som har rest näst för månaden och får åka med som Shalom Tours. Det här vi har åkt i Mosefotspår som jag har rapporterat om tidigare. Och så när den gruppen åkte hem så stannade jag kvar på Ben-Gurion-flygplatsen ett antal timmar. Och så kom en ny grupp ner, nya entusiastiska bibelläsare som skulle vara med om Bibelskolan här nere som pågår just nu här. Och jag måste säga att det är nog den mest entusiastiska grupp jag har haft här nere på Bibelskolan och bibelskolan i Israel de var delpålästa och de har studerat min bok och de har masstera frågor och i samtaler i timmarvis dagarna här i de olika ämnena som vi tar upp Men förra gången den gruppen som åkte hem där hade vi ju väldigt trevligt. Vi hade ett par som firade bröllop. Och det var väldigt hemligt. Ingen fick veta någonting. Det var väl våra Ellen Olsson och jag som kände till att det skulle bli bröllop och det skulle bli i Bibli på Hotel Orrit upp i Natangial. Och det smickade så gjordes fint och matsalen gjordes eh, ut och ställdes upp eh, stolar för att hela gruppen skulle få plats och Brudparet åkte dit en stund innan och det var väldigt roligt att se hela gruppen komma in och de fick verkligen stora ögon när de såg att det satt ett brudpar på två av stolarna när de kom in och förstod att nu blir det bröllop. Så det var en riktig fest vi hade. Vi har ju alltid regnit här nere men det kan vi inte klaga på. Vi väntar om det i gruppen. Vi ber om regn Isel, är gruppen det är de de regnar över Risel men får det någon som sa jag tycker Gud har lite ord dålig ordning på tiden varför ska det regna just när vi är här. Men det är en risk man tar när man går till Herren med sina bönämnen. Sen en natten när den förra gruppen alltså Moses fotspårgruppen reste hem. Vi startade ju från hotellet och klockan 1 på natten för att åka upp till Bengorion men vi hade lämnat Natanya så kom det ett fruktansvärt regn och väder in över Natanya. Vi kände ingenting av det i Tel Aviv utan det var väldigt eh, lokalt det här regn och vädret som drog in. Det tog så hårt så att eh, ett av de högsta hotellbyggena där Sishen lite norr om stan där började det brinna. Massor av ambulanser som var där för att eh, kunna agera om det skulle hända något men det gick väl hyfsat bra om man flyttade över hotellgäster bland annat till vårt hotell. Och eh, vårt hotell drabbades på det viset av att eh, hissarna, eller hissen slutade att fungera. Det blev nog fel i maskineriet genom allt regnande. TV försvann också så vi hade ingen TV. Det kan man väl i och för sig eh, leva utan dagvatten som går på trottarerna och ner i sina brunnar och som går ut via en separat ledning ut i havet. Den ledningen kunde inte hålla emot förtrycket utav allt regn så att nere i backen, ner mot stranden de här tjocka cementrören de bara exploderade utav vattentrycket och allt vatten som ran ut från stan och skulle ner i havet det skällde med sig slämterna ner mot havet och en en del utav stranden skölldes ut i eh, i Medelhavet så att eh, den bruna sanden syntes. No, Medelhavet är ju normalt eh, klart och fint här, men plötsligt så var det ungefär en kilometer ut i vattnet en enda brun sörja utav grus som spolades in. Och frågan då var ju liksom regnade även upp i det Genesarets sjö, det visste vi ju inte, men vi visste att vi var på väg upp mot eh, Kibbutz Magan, där jag har eh, bibelskolan på höstarna. Och det måttro när vi kom hit upp, för i två dygn så regnade det nog så oerhört. Jag har nog aldrig upplevt sådana regn någon gång, men vi skojade om det. Vi hade ju återigen bett om regn, och då får man liksom skylla sig själv. Ja. Och de här tre dygnen som det regnade här uppe i Margand då, då höjdes Genesarets nivå med 90 mm, 9 cm. Och då ska du veta att 1 cm är 1 miljon kubikmeter vatten. Så på de där kom alltså 9 miljoner kubikmeter vatten uppifrån och det är en tredjedel utav hela årets förväntade nederbörd kom alltså på tre dygns. Man säger man att det är ännu mer vatten så att säga på väg ner ifrån Golanhöjderna i bäckar och flodfåror och grundvatten och det är som man förväntar sig helt så att eh geniväl ska höjas i eh, ytterligare en hel del. Någonen har vi inte varit ute med någon båttur på Genesaret för dels har det varit som du förstår regnigt några dygn och så var det så att alla utom en enda har redan åkt och bort med båt ute på Genesaret så att vi har ställt dem den turen och idag nu när jag sitter och talar in det här så är hela gruppen uppe vi har mat garder i de varma källorna och solar och badar så att nu har vi sol igen här en underbart vacker solig dag. Där uppe i Ramon Almachella när vi harma på gardera finns ju också en krokodilfarm så att eh, alla har säkert en spännande dag där uppe. Den här ligger inne i en dal vid eh, precis på gränsen mellan Golan och Jordanien. Man kan ta sig upp. Vi studerar ju det profetiska ordet här, det är oerhört intressant att eh, till mig i det här skeendet som händer på delar i Israel och och profetiorna. Imorse fick jag innan tid i här på på rummet som finns över hela Israel. Den heter eh, Shell Report. Så till ska engelska, jag har den på engelska och det är en två helsidiga artikel om den här eh, famösa Artiklarna som har varit i Aftonbladet bland annat om eh, organtransplantationer och jag måste säga att det är bedrövligt alltså att sitta här nere i Israel och läsa i israeliska rapporter hur svenska media beter sig och det är inte särskilt bekant eh, deras uttalanden om de här lögnerna som presenteras i Sverige. Men vi får ju försöka att stå emot och förbättra vårt rykte liksom. Jag läser också på en av sidorna här om den här eh, judiske soldaten som blev tillfångatagen. Han har ju 17 i tre år i fängelse hos Hamas och man visar bilder ur den videon. Det var ju en dagstidning som man kan se tydligt att han är vid liv och att han sitter och läser i den här tidningen. Och, eh, man vet alltså att det är en äkta video, det är inget som är eh, trixat med eller så. Och så får man ju höra då <kör> från eh, Hamas-ledarnas eh, sida då hur man stoltserar och säger när grabbarna han heter Gilad Shalit och de proklamerar då att eh, vi ska ta en Gilad Shalit till och en till och en till och en till ska vi gå in och kidnappa ända tills vi har lyckats befria alla palestinska fångar som sitter i israeliska fängelser. Samma tiden läser jag har mattinen läste hur man i Kanada istället för att bojkotta så har man nu startat hemsidor som istället för boy så står det buy alltså att köpa och där man uppmanar pennares kanadensiska invånare att gå ut och köpa israeliska varor och det är så där de faktiskt upp till eh speciellt när det är israeliska varor ökar som svar på de här upproppen. På en sida så redogör man för en nysusensättnings trend och det är att man har börjat smuggla bilar genom tunnlarna nere vid södra gränsen utav Gaza alltså i det vi kallar Philadelphia korridoren eller Rafa lyxbilar. Man plockar ner dem i fyrdelar och så har man tydligen en stor tunnel där man kan eh, smugla en bil i fyrdelar igenom och så bygger man upp den på andra sidan. Och det gör att jag har börjat bygga upp eh DHCP sprillans nya lyxbilar för det, är det det handlar om de som kör de här det är eh, ledarskapet i på Gazaremsan är Hamas. Det är där de här bilarna dyker upp, sina ägare. Det är också att priset för en insmugglad bil, alltså bara för själva smugglingsdelen, då ligger priset idag på mellan 1 800 och 2 000 dollar. Alltså runt 10-15 000 har man för att smuggla en bil genom de här olika tunnlarna som, som finns. Jag hittade ett urklipp från Egypten när jag var där för ett par veck veckor sen där man det är alltså en ledare som skriver om Natanyo han är djög och lurades då trots det så blev han kan jag inte ihåg kanalen CNN:s favorit analytiker utav politik. Och de går igenom en hel del saker som talar om att Golda Amir sa att det palestinska folket inte finns. Det är ju sant det hon sa men de säger då, jaha, säger de var det bara spöken eller andar som de såg allihopa. Talar om att det palestinska folket hade en nation långt före 1948-1948. Det förvånar mig. Folk tror alltså på sånt där. Vi har haft upp för en hel del av det i våra studier här som vi har talat om. Man talar om hur Benjamin Netanyahu och hans fru har ljugit och bestulit den israeliska staten. Och så slutar den här kommentaren med att det är klart, lögnar och tjuvar, de sover ju säkert bra ihop. Och det är en enorm smutskastning om man... Ja, har man inget att jämföra med så är det väldigt lätt att folk alltså tror att det säkert är på det här viset. Jag ser också att eh, turismen ökar i Israel. Det tredje kvartalet har den ökat med 12 procent. Jämfört med eh, förra året, under augusti kom det 270 000 turister hit ner till det heliga landet. Och eh, det har en tendens att öka nu hela tiden- de här besöken. Vi ser också att de gasfyndigheter som jag har läst om tidigare utanför Haifa och eh, även i Natanya utanför Haifa har man nu beräknat har till eh, 180 miljarder kubikmeter. Så det är ofattbara mängder som som eh, det handlar om som man har hittat så Israel blir ju nu självförsörjande. Och som han tidigare upptäckte också gasfyndigheten Dalit utanför Haderas kust. Och den uppskattas innehålla ungefär 14 miljoner kubikmeter. I det andra var det alltså 180 miljarder kubikmeter. Så den här eh, naturgasen som det är fråga om den kommer alltså Israel att kunna använda att driva sina avsaltningsanläggningar och värmekraftverk och vad det är för lång tid framåt och hjälpa Israel till en... Eh, stabilisera det ekonomi. Den israeliska börsen går oerhört bra. Har inte känt av de världiga nedgångarna som resten av världen har gjort utan man fêter det här på ett bra sätt. Och när vi hörs nästa gång här så kommer jag att vara i direktsändning om 14 dagar ungefär då är jag nere i Eilat och kopplar av lite efter resorna här och höstens alla resor. Vil min sjukh kommer ner också och efter det åker vi hem och åker direkt upp till Göteborg och Höne där vi ska ha möten runt första adventen så jag har ju inte allta med mig. Men jag önskar dig Guds fullting närs på återhörande, Shalom och Lehitraot.